Настрій мав сьогодні напрочуд мирний, акурат для маленької війни. «Гаразд, якщо ти так просиш, ходімо до кабінету». Отак втрьох вони рушили на війну. Один босий, двоє у мештах з болотом. Не встигли перевзутися до появи босяка, а відтак з небажання схиляти перед ним голови. «Босяку то до лампади». Та у чому золотистий килим завинив? Але ж як сказано, «Просиш, мовляв, ми йдемо на уступки твоїм домаганням, і ти маєш нам дякувати, бо в нас мало часу, тому не гай його даремно». «Сорі, айм крезі тудей, вибачте, я сьогодні здурів. «Ну?» Повернувся лікар до Андрія, знервовано грюкнувши бронзово-темними дверима. «Цілком неввічливий лікар» а кава, а сто грамів. Може, присядемо? Кабінет не трамвай, місцем нікому поступатися не доведеться. Це він Андрій отаке видав. Насмілився, осмілів, очманів від того, що готувався розповісти. Ну, я холодний від нього, тату. Як ти у своєму кабінеті можеш слухати, «Припини, гаразд?» «Добре, сядемо». Ось і скінчилася татова підтримка. Андрій придивився. Губи Остапа, поки він надто обережно і надзвичайно тихо сідав у шкіряний фотель, перетворилися на тонку люту смужку. Враження було не з найприємніших. У його очі Андрій обачно не зазирав. Ано, як згине вся його рішучість, налякавшись, вируючи там вогни небезпечності. І я слухаю. Андрій перевів погляд на лікаря. Тот сидів, виклавши лікті на столі і переплівши пальці. Очі майже ховалися за примруженими повіками. Уважно слухаю. За вікном, вбраним у шедевр з двох зелених відтінків і найтоншої, майже прозорої білосніжності, вересень, мов, здичавілий пес, що раптово натрапив на людське помешкання, стояв і дивувався, як можна тут жити за гратами, хай навіть грати ті коштовні, але без безволі. Вересень кликав Андрія за собою «Кинути все» і гайнути світ за очі. А що кинути? Квартиру? Славко якось казав, що покупці знайдуться лише інсвисни. Що це? Не мав більше нічого, окрім гранати. Ігор Васильович, ви не сказали мені всієї правди тоді, коли запрошували на роботу, пам'ятаєте? В парку біля лікарні? Я ще тоді подумав, ось так, ні сіла, не впало впускати когось у свій дім. Чудасі якась, так не робиться. Початок покладено. Двоє людей не зводили з нього очей, а він не зводив очей з вересня. Світ за очі, це ідея. Я впевнений, що тобі Остап і батько теж не пояснів, навіщо я тут здався. Остап зрадив своє амплуа, Непроникного, байдужого до усього героя І почав напружумувати чоло Шукати відповідь А ти, значить, вже здогадався Відверто зіронізував лікар І що ти до цього часу робиш у репетиторах? На юриста грошей нема Відбив перший сет Андрій І, не переводячи подиху, розпочав другий Корт... Запружнив під ногами, ракетка розвернулася широким замахом і жорстоко вдарила м'ячем по людях, які несли в собі деякі ідентичні знемгени. Ви не знали, що думати, і як бути, коли вам подзвонила із села ваша мати, себто Остапова бабуся, де Остап саме тоді відбував канікули, і повідомила, що згорів її пес Батон, спалився живцем. Вона просила забрати онуко від себе, хоча не могла довести, що це зробив він. Але вона настрашилася, так само, як ви, Ігор Васильовичу, налякалися, що Остап міг таке вчинити. Правда, як дощ. Розмиє землю, зробивши з нею багнюку, і кине людям під ноги.